Barrox Kalerian, UNZAK eta ZFDTek erantzun dute Positibo Kiolarako proposamen bati eta pareloan EZ-Zexateko, e eta FO eta FSU e Pauen bildu dira eta indute beste inter bat parean. Beraz, e Malerushki, e maiatzak bat hori e e berriz zatitua izango dela, baina ezin dela gehiago egin. E Bakoitzak bere mezuarekin ez bagira kapaza bat besteen ondoan ibiltzeko e Onek, ez dago el langileen zatiktaren aldeko ondorioak ikatzen du eta guk ez genen hortan zaxtu nahi. Salatu ordez esango nuke jdikuluak eh, dira. Maniza guztietan ateratzen garenean esanez denak batera egin behardugula, elkargikin egin behardugula. Ez bagaude kapasa, honek es nahi du langileen interesen kontja joten garera. Beraz hori bai eh, penagarria dela,